tratatul al treilea din triada întâia contra lui Varlam în traducerea preot-profesor academician doctor Dumitru Stăniloae întrebarea a treia acum am aflat părinte mai deprind ca aceia care scriu contra celor ce se dedică isihiei nu au cunoștința cea din fapte și cea din experiența vieții singura sigură și de nerespins și de aceea sunt necunoscători ai lucrului. Dar nu numai atât, am mai aflat că n-au auzit deloc nici cuvintele părinților. Fălindu-se în deșer, cum zice apostol, și vorbind despre cele ce nu le-au văzut mintea trupului lor, i-a depărtat atât de mult de la linia dreaptă, încât pe cei ce s-au dedicat contemplației ei bârfesc în ochii iar pe ei înșiși se contrazic la tot pasul. Așa, încercând să vorbească și despre luminare, despre vederea luminii Dumnezești. <coughs> declară orice luminare accesibilă simțirii drept rătăcire, dar tot ei spun că orice luminare Dumnezească e accesibilă simțirii. La fel, numind simbolice toate luminările ce s-au făcut în legea veche înainte de venirea lui Hristos între iudei și profeții lor, tot ei declară categoric de sensibilă lumina, luminarea din tabor la schimbarea la fața Mântuitorului cea de la pogorârea Duhului Sfânt și celelalte asemănătoare. Luminare mai presus de simțire spun că e numai cunoașterea, cunoașterea rațională, cunoașterea filosofică, asta era ideea ereticilor care luptau împotriva Sfânt Grigure Palama. De aceea și declară cunoașterea, cunoașterea silogistică, superioară luminii, superioară vederii luminii dumnezești și punctul ultim al oricărei vederi. Iar lucrurile pe care spun că le au auzit de la uniții, le voi povesti acum pe scurt. Te rog să fii cu bunăvoință și să știi că eu, auzim de la vreun isihast, vreodată astfel de lucruri, nu pot crede că aceea auzit așa ceva de la vreunul de-ai noștri. Ei spun că s-au prefăcut ca o lipsă de învățătură, că au nevoie să cunoască ce este isihasmul, <coughs> nu că sunt învățați, că vor da în scris cele spuse lor de învățătorii lor. Aceasta pentru a-i câștiga și a-i convinge. Scriu deci că cei ce au învățat pe ei zic că au părăsit toată Scriptura Sfântă ca fiind reași se dedică numai rugăciunii prin care se alungă duhurile rele devenite una cu ființa omului. Această idee este specifică unei erezii mai vechi a mesalianismului care a la mijlocul primului mileniu creștin și care considera că nu mai au nevoie de scriptură, de biserică, de Sfintele Taine, ci numai de rugăciune prin care se alungă demonul sau demonii din ei, care erau considerați ca coființiali. Erau coființiali, așa că considerau mesalienii, cu ființa omului. Iar acest părinte care vine și îi spune sunt Griure Palama ce crede acești anti care negau faptul că se poate vedea lumina dumnezească în viața aceasta, vin, foarte interesant, <coughs> vine acest om și amintește că anti credeau lucruri ai doma mesalienilor din vechime. Și continuă, de asemenea că art cu simțule saltă și se bucură de plăceri zicește despre antisihaști, că sufletul nu se strică prin aceasta, că vă lumini sensibile, că socotez drept semn al celor dumnezeiești culoarea albă puțin colorată, iar al celor diavolești culoarea gălbuie, ca focul. Acestea, scriu, le spun cei ce au învățat pe ei, însă declară toate acestea demonice, iar dacă cineva i-ar contrazice în ceva din cele scrise de ei, s această contrazicere drept semn al exaltării, care iarăși spun că o dovadă a rătăcirii. Dacă ar cerceta însă cineva mai cu deamănuntul, ar vedea că și cad în ceea ce condamnă și imită în scrierile lor foarte multe întortocheli și viclenii ale șarpelui, ale diavolului, făcând multe întorsături și țesând multe complicații, spunând uneori altfel și cu totul contrar cu ceea ce au declarat mai înainte. Căci ne rămânând în statornicia și simplitatea adevărului, Alunecă ușor la cele contrare, și rușinându-se de mustrarea propriilor cuget, încearcă să se ascundă că și Adam, în complicații, în și în echivocuri, în echivocurile diferitelor înțelesuri ale cuvintelor. Ca să avem deci o părere față de cele spuse de ei, te rog, părinte, să mă dumirești. <coughs> și acum urmează răspunsul în grigure palama. Al treilea cuvânt din rândul întâi al și pentru cei ce se dedică cu evlaviei sihiei despre lumina și luminarea dumnezească, despre fericirea sfântă și despre desfășurarea cea întru Hristos. Răspunsul al treilea. Și răspunsul al treilea începe cu o frază foarte interesantă, foarte adevărată. Despre pericolul omisiunii sau al adaosului la o carte sfântă. Nu numai răutățile sunt în apropierea virtuților, adică vicile sunt foarte aproape de virtuți, ajungem foarte repede la viciu fiind virtuoși, ci și cuvintele nelegiuite stau atât de mult în vecinătatea celor vlavioase, încât printr-o mică adao sau misiune se pot schimba ușor între oaltă și înțelesul unui cuvânt poate deveni tot mai contrariu său. De aici vine faptul că aproape orice părere rătăcită se înfățișează cu masca adevărului pentru cei ce nu sunt în stare să vadă mica omisiune sau adausul făcut. Adică erezie este foarte ușor de făcut atunci când ieși din adevăr și când răstălmăcești adevărul în anumite puncte, <coughs> distrugând întregul fundament al credinței, și care nu poate fi văzut de către cineva care nu este cunoscător și trăitor al doumelor dumnezești. De aceea e și acesta un grozav al diavolului Viclean atât de dibat ce aduce la rătăcire, adică cu mici schimbări, cu mici omisiuni din adevăr sau cu adausuri la adevăr, unde totul devine vraiște. Căci nefiind departe minciuna de adevăr, zice sunt Grigorie Palama, Diavolul și-a din aceasta o dublă putință de rătăcire, scăpându-le, adică celor mulți deosebirea, din cauză că e așa de mică, omul va fi ușor ispitit sau să țină minciuna drept adevăr sau adevărul drept minciună, ca fiind atât de aproape de minciună. Îndam în două cazuri, vor că deasigur din adevăr. Tomai acest meșteșu știindu-l cei ce propovăduiau rătăcirile lui Arie, Căutau să opună credinței din aceea, de la primul sinodic umenic, pe cea din citatea <coughs> Niche, zice părintele Dumitru, oraș în Tracia, unde s-a ținut în, a, în anul 359 după Hristos un sinod de arian. Bașocorin, cuvântul îndreptător al adevărului. Știți că există în uh, imnologia ortodoxă îndreptător al blândețelor. Îndreptător uh, aici folosește S. Grigore Palama același cuvânt îndreptător ca unul care cuvântul adevărului este îndreptător ca unul care este dreptar, ca el, care este fundament sigur. Îndreptător așa cum, e, cum sunt la noi uh, pe lângă de drumuri, eh, indicatoarele, indicatoarele pentru mașini. Acesta este îndreptător. Eh, este părintele, sunt sfinții care indică în mod sigur calea pe care trebuie să mergi. De aceea, <coughs> vorbește despre Arie, era unul care bajocorea cuvântul îndreptător al adevărului, adică dogma eh, de la Nicea, care era de dreptarul credinței. Norma credinței. De această măgire, folosindu-se însuși arie, era cât pe ce să aibă de aderenți <coughs> și de împreună lucrători, chiar pe cei ce l-au iscomunicat din biserică. De nu se îndrepta Marele Alexandru, Sfântul Alexandru al Alexandrei, care putuse descoperi vicleșugul, dar nu-l putuse dovedi cu toată evidența adică și-a dat seama că Arie vorbește altceva decât ortodoxii, dar nu avea argumente raționale, argumente scripturale, argumente patristice, puternice, pentru ca să-l combată. Deci nu-l putuse dovedi Sfântul Alexandru al Alexandriei cu toată evidența pe Arie la Dumnezeu pe rugăciune, predând astfel după cuvință unei morți abominabile pe abominabilul și nebunul acela, cum însuși numele îl arată și Părintele Dumitru zice că Arie este posedat de furelui Arie și al zeul războiului și al certii de aceea Sfângriul Palamas spune că Arie avea nume de la război și ceartă de la nebunie <coughs> de acest meșteșug îmi pare frate că se folosesc continuu și aceea care spun lucrurile ce le-ai povestit inițial a părăsi începătorii în citirea îndelungată și a se dedica rugăciunii în singurătate, până ce ajung la obișnuința de a o avea neîntrerupt în cugetare, chiar dacă trupul ar lucra altceva, aceasta o recomandă și Sfântul diadoh, al Foticei și Sfântul Filimon cel Mare, și mult înțelept în cele dumnezești Nil și Ioan Scăraru, precum și mulți dintre părinții care trăiesc nu însă pentru că citirea e nefolositoare și e rea. Cuvântul rea l-au adăugat aceștia, făcând astfel rele sfaturile bune. Ce spune Sfântul Grigune Palama Că dacă vrei să deprinzi rugăciunea inimii, trebuie să renunți pentru ceva timp la citire, pentru la citirele Cărților Sfinte, pentru a disciplina mintea să coboare în inimă, lucrarea minții să coboare în inimă. Și nu pentru că citirile ar fi ceva rău, dar citirea este cea care te scoate afară din tine și te face să gândești, să te problematizezi. Tocmai de aceea, dacă mintea coboară în inimă și vrei să coboare în inimă prin rugăciunea inimii, atunci trebuie să mergi, să ai un exerciciu foarte înaintat al rugăciunii pentru ca apoi să ai puterea să înțelegi mult mai apriat, mult mai adânc cuvintele Scripturii și ale părinților. Continuăm. Știm apoi că aproape toți sfinții au arătat cu fapta și cu cuvântul că rugăciunea rugăciunea inimii alungă duhurile și patimile rele din om și așa crede și învață orice om sănătos la minte. Dar că aceste duhuri ar fi una în ființă cu noi, adică ar fi cosubstanțile cu noi, aceasta nu o spune nimeni. Adăugând aceasta de la ei, cei de care vorbești, fac cu neputință alungarea lor. Adică dacă credem că suntem una cu demonii, că ființa noastră nu numai că noi spune că ființa noastră este demonizată pentru că demonii se lipesc de noi, dar aici ăștia spuneau altceva, că noi suntem în mod că avem aceeași ființă cu demonii și bineînțeles dacă crezi demența asta uh, nu ai decât să te ucizi și tu ca să moară demonul că altfel nu ai nicio șansă dacă sunt cosubstanțial cu tine au aceeași ființă cu tine deci cu alte cuvinte mesarienii considerau că suntem uh, uh, nu, mai, nu mai demonizați ci că suntem uh, de o ființă cu demonii deși era o nebune curată. Una e demonul, alta e omul. <coughs> da. Apoi că inima saltă ca una ce palpită în entuziasmul iubirii binelui, aceasta a spus-o și Sfântul Vasile cel Mare, iar Atanasie cel Mare o ține aceasta drept semn al Harului. Că inima se bucură Dumnezește, când are luminări Dumnezeu și când vede lumina lui Dumnezeu, asta este un semn al Harului, nu un semn al înșelării. Rafael, atât de experiența directă a Isihiei, cât și Scăraru, Sfântuian Scăraru, învață limpede că acela care se învrenicește cu mintea netulburată de întâlnirea cu Dumnezeu, deci are un extaz, iese din rugăciune ca din foc, adică este plin de dragoste dumnezească, de exaltare dumnezească. Ba fără aceasta și fără prezența luminii în timpul rugăciunii, adică și dacă nu vede lumina dumnezească, precum și fără blândețea ce se naște din ea în suflet, el o socotește drept o rugăciune trupească sau iudaică. Deci dacă nu simțim Harul lui Dumnezeu la rugăciunea noastră, Sfântul Ioan Scăraru, dacă nu ne umplem de bucurie dumnezeiască și de pace, de alinare, considera această rugăciune o rugăciune trupească sau iudaică. <coughs> Însă și că gura celor ce se roagă capătă semnele unei mari plăceri, nu numai din rugăciunea propriu-zisă, ci și din salmodierea în cuget, aceasta o spune limpede și Sfântul Isac, Isac Siru și mulți alții. După cum observăm, sunt Grigorie Palamas se întemeiază pe foarte mulți sfinți părinți uh, și pe experiența acestora și îi citează, ca unul care -i cunoștea, uh, și arată că experiența, experiența lor, experiența lui și a celorlalți care eram împreună cu el, și care practicau rugăciunea lui Isus, nu credeau altceva decât părinții anteriori, ci erau, aveau aceeași experiență. Toate acestea au ca scop îmbunătățirea sufletului rațional. Aceasta neadmițându-o, deci rugăciunea care e scopul rugăciunii, îmbunătățirea sufletului rațional, umplerea lui de har. Aceasta neadmițându-o calomniatorii aceștia ai sfinților, au transformat tot ceea ce era dem de laudă în ceva demn de dispreț. Iar din luminarea dumnezească, omițând toate semnele care servez de criterii sigure, adică ceea ce simți când primești luminare dumnezească, și adăugând un adaos foarte mic de la ei, care nu era din experiență, adaos să stare să cuprindă calomniile lor, încearcă să convingă pe cei neexperimentați să socotească drept diavolească. E deci lucrare diavolească ce? Luminarea Dumnezească. Paradoxal, deci acești eretici socoteau, lucrare diavolească, tocmai prezența harului Dumnezeu în sufletul nostru și în trupul nostru care aduce bucurie, pace, frumusețe Dumnezească, exaltare Dumnezească. Ba cei mai mulți sunt convinși că cel ținut veșnic în întuneric poate lumina, deși amăgitor pe când, adică diavolul poate face minuni, pe când Dumnezeu cel atot luminos și zvorul luminii care umple de lumină spirituală, toată ființa rațională în stare de a primi lumina dată după măsura ei, nu admit că luminează spiritul. Eu însă și cunoașterea pe care singură spui că o numesc aceea luminare spirituală, deși ei numeau cunoaștere ceea ce poți să înțelegi cu mintea, fără ajutorul Harului Dumnezeu de aceea ei considerau că aceasta ce înțelegi tu cu mintea silogistic, este luminarea spirituală, de aceea cred că se numește lumină deoarece se procură prin lumina aceea, căci așa zice și Marle Pavel Dumnezeu care a zis să lumineze dintr-o întunerii lumina, acela a luminat într-o noastre spre luminarea cunoașterii slavului Dumnezeu 2 Corinteni 4 cu 6 la fel spune și Dionisie cel Mare Sfântul Dionisie cel Mare Aropagito prezența luminii spirituale, tonoitul fotos, lumină spirituală, no, noitus însemnând uh, mentală că înțelegi cu mintea, că vezi cu mintea, fotos fiind lumină, unește pe cei luminați, deci prezența luminii spirituale, luminii uh, care este gândită cu mintea, unește pe cei luminați, aducându-i la o singură și adevărată cunoștință, că vederea dumnezeiască este cea care aduce pe toți sfinții la un cuget, la o experiență și la o singură teologie. Vezi că lumina cunoștinței, deci lumina dumnezească care aduce cunoaștere duhovnicească, asta e lumina cunoștinței, care îi liberează de neștiința ce dezbină pe unii cu alții, e procurată de lumina Harului. Dionisie cel Mare, iarăși Dionisie cel Mare, a numit lumina aceasta lumină spirituală, e cel mare, adică sunt măcar egipteanul, rușinând în manifest pe cei ce socotesc lumina Harului cunoștință, anumită această lumină, iarăși, spirituală. Noeron vei cunoaște, zice, din efectele ei, lumina spirituală ce luminează în sufletul tău de, de la Dumnezeu sau de la satana. Că Harul Dumnezesc este cel care ne luminează mintea, să înțelegem dacă o vedere este de la Dumnezeu sau de la dracu. În alt loc, numit lava de pe fața lui Moise nemurire, slava Dumnezeu pe fața Sfântului Moise nemurire, deși a strălucit pe o față de muritor și arătând cum se descoperea în veacul de acum sufletelor care iubesc cu adevărat pe Dumnezeu, zice, cine? Sfântul Macare cel Mare. Precum ochii vederii senzoriale, ochii trupești, văd soarele sensibil, tot așa văd aceea cu ochii sufletului, a inimii, lumina spirituală care va țeșni la înviere și va inunda trupurile noastre înviate, înfrumusețându-le și pe acestea cu lumina veșnică. Va exista o continuare. Pentru că acest tratat este ceva mai lung decât primul, vom avea mai multe podcasturi și este un tratat esențial pentru cei care vor să înțeleagă diferența între vederea dumnezească și luminarea spirituală și luminarea duhovnicească. Vederea dumnezească fiind extazul, pe când luminarea duhovnicească, după cum o să observăm, înseamnă umplerea noastră de Harul Dumnezeu pentru a înțelege anumite cum să comentăm anumite părți ale Scripturii să înțelegem anumite falduri ale realității să vedem anumite lucruri în noi sau în alții